Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'actualitat de la jornada ens porta a parlar de l'èxit de convocatòria de la segona edició del Test Tiana que ha tingut lloc aquest dissabte a la catequística. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. Unes 2.000 persones, segons l'organització, s'han apropat aquest dissabte a la segona edició del Test L'exterior de la catequística s'ha omplert a vessar i s'han exhaurit els 1.800 tiquets que hi havia previst vendre al llarg de la jornada, que ha començat a les 11 del matí i ha arribat al seu punt final passades les 11 de la nit. El pressupost per la neteja i el manteniment de les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona no ha disminuït aquest any malgrat la crisi econòmica. Aquestes platges, de les quals no usuària gran part de la població tianenca, comptaran novament amb gairebé 3 milions d'euros. Montgat dóna aquest dilluns el tret de sortir de la festa major de Sant Joan. La festa d'enguany presenta propostes per totes les edats i gustos, però amb una alta dosi d'imaginació, tal i com reconeix la regidora de participació ciutadana Rosa Fontaner, ja que el pressupost s'ha vist afectat significativament per la crisi. I en motiu de la celebració internacional de la festa de la música, la sala Albénis acull aquest dilluns una cantata cromàtica, música del dienen Xavier Maristany i lletra d'Anna Aguilar Amat.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 Unes 2.000 persones, segons l'organització, s'han apropat aquest dissabte a la segona edició del Testiana. L'exterior de la cataquística s'ha omplert a vessar i s'han exhaurit els 1.800 tiquets que hi havia previst vendre al llarg de la jornada, que ha començat a les 11 del matí i ha arribat al seu punt i final passades les 11 de la nit. El regidor de promoció econòmica i primer tinent d'alcalde de la vila, Enric Nolis, ha destacat que la segona edició del Testiana ha servit per projectar el comerç local més enllà del poble. I Anna dona resposta, i ha respost molt bé, hi ha molta gent de Tiana, el que també ens fa valorar positivament és que si hem vist aquí, molta gent de, dels pobles del costat fa molta il·lusió. Però no ens volem quedar els tianencs per nosaltres mateixos, també volem que sigui pol de visites d'altra gent de per aquí de les Conrades. Ara saben que tenen uns cellers meravellosos que donen un, un vi de gran qualitat i de l'altra banda hi ha una oferta de restauració que avui no paren. Per la seva banda, l'alcalde Atiana, Mili Muñoz, ha atribuït l'èxit de la segona edició a la qualitat de l'oferta gastronòmica i de vins que s'han presentat i ha manifestat la voluntat que esdevingui un impuls a la vida econòmica i social del poble. També en aquest context, la regidora socialista Esther Pujol ha assegurat que el Testiana no ha de ser una iniciativa puntual que es dugui a terme només en època de crisi, sinó que ha de formar part d'una estratègia de desenvolupament econòmic. D'altra banda, el restaurant a ha tornat a ser, per segon any consecutiu, l'establiment guanyador tot del millor tast, amb un menú fet a base de bunyols de bacallà casolans i casoleta de peus de porc amb patates braves i bolets. Pequita de l'Olmo de l'Avi Mingú expressava la seva emoció després d'haver rebut el premi. Aquest any, doncs, bueno, encara més contenta, no?, <ríe> perquè això és, vull dir, una satisfacció, no?, perquè senyal que a la gent els hi ha agradat i, bueno, que estan contents, i per i tot, doncs, bueno, suposo que tothom, doncs, encara content. <ríe> Mira, de peus, ja he fet uns 450 peus, de Munyols han fet com unes 10 paroles, que hi he posat com uns 8 quilos de bacallà, a banda de la Vimingo, a l'exterior de la cataquística s'han concentrat també parades d'altres restauradors. El casal de Tiana, l'Olivet, les terrasses de Sant Romà, Mas Blanc, Mas Cors, Can Roca i Can Marc Menges per emportar. El forn i Pastisseria Xalai i el Forç Solà han posat la nota dolça de la jornada. Però els cellers també han estat protagonistes. A l'edició d'enguany han participat un total de set de la denominació d'origen a l'illa un mes que l'any passat. Son Joaquim Batlle, Mas Pellicer, a l'illa Vinícola, Serralatada Marina, Roure, Perxet i Altalella. En el transcurs de la jornada hi havia programades dues presentacions a vins a l'interior de la catequística per part dels cellers. Finalment però s'ha optat per fer una explicació personalitzada dels diferents productes per tal que així tothom pogués tastar el vi alhora. Jordi Esteve és el director comercial d'Altalella. Quan pots fer una cosa de presentació a nivell de poguer parlar una miqueta més del vi, una miqueta més més tranquil·lament, lo que sí que s'ha d'intentar fer és que la gent que en aquest tipus de tas també hi pugui provar el dir. O si sigui, no només que li expliquis i que dispo diguis, ara surt a fora i prova. o no no. O si sigui, mentre estàs parlant del vi, es quan s'ha de provar. L'ègit d'assistència d'aquesta segona edició ha fet patir l'exterior de la cataquística. Aquest fet dona empèn als organitzadors, l'Ajuntament de Tiana i l'A Cis, que ja pensen en una tercera edició d'Altes Tiana. Els assistents al TAS Tiana 2010 han quedat satisfets de l'organització de la mostra gastronòmica que en alguns moments s'ha vist amenaçada per la pluja. Aquestes són les reaccions d'algunes de les 2.000 persones que han contribuït a l'èxit de la segona edició d'un esdeveniment que s'ha consolidat en només dos anys. Ve que aquí tots els veïns, tota la gent de Tiana s'anima, s'ajunta, comparteixen tots els restaurants que hi ha per aquesta zona i bueno, està força bé. Penso que això s'ha de fer cada any i la veritat que tot està boníssim i animo a tothom que vingui, i genial tot. Hem, ens hem tirat tot l'hivern a casa tancats, i, de cop i volta, sortim, mengem, bebem una mica, ens trobem tots com a iniciativa bueno, superbé. El taller de cuina. Hem fet un barret i hem pintat culleres. Jo he un cargol de pastanaga. I també ens hem col·lumpiat jo, sí. D'altra banda, una vintena de persones han rebut una classe de cuina de l'àvia Remei. No es tractava d'aprendre a cuinar, sinó descobrir tota mena de trucs per facilitar la feina i ajudar les economies domèstiques. Com fer un pastís amb un ou i una patata, aprendre a reaprofitar el pa sec o com fer-ho per no malbaratar una llimona amb un escuradents. Aquests han estat alguns dels consells que més han sorprès als assistents i que l'àvia Remei assegura que guanyen adeptes en l'actual context de crisi econòmica. Tornarem a fer coses, sobretot naturals, perquè hi ha molts joves que ja s'hi fixen molt, que les coses siguin naturals, que no siguin massa picantes, que o siguin més saludables, més ecològiques, per dir d'una manera, i aquí tenim la gran sort que tenim de tot, aquest maresme tenim de tot, i val la pena aprofitar-lo que tenim. Més coses, la guanyadora del primer concurs de receptes organitzat per l'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana, l'Assist, ha estat Neus Puyuelo, amb un plat de nova creació elaborat expressament pel Tastiana. Es tracta d'un mar i muntanya amb un flam de bacallà i rotllets de pollastre i una reducció de Pedro Ximénez. a plat de Neus Puyuelo, qui es confessa un amateur, ha captivat els membres del jurat que han valorat una recepta elaborada, segons la cuinera, amb productes 100% tianencs. Tot collit d'ara, tendre, vull dir, acabo de collir, d'aquí, de Tiana, i les mongetes acabades de cuir aquest matí mateix, i les flores de carassó també, i basant en això, doncs, m'han de muntar en el plat. Vull dir Però cuinat molt mimo, això sí, tot el que he fet jo és, no he agafat de ninguna recepta, ni de res, he inventat, vull dir, i col·locat, i dissenyat el plat, digues. Com a guanyadora del primer concurs popular de receptes de cuina, Neus Puyuelo, s'endú un àpat per a dues persones al restaurant Sant Pau de Carme Ruscalleda a Sant Pol de Mar. D'altra banda, el premi al millor aparador va ser per la botiga de moda Me Visto, la qual ja va endur-se el premi en la primera edició del Tastiana i que en guanya inspirat el comerç amb motius estiuencs i del mar. La Confederació de les Associacions de Veïns de Catalunya organitza aquest dilluns una pagada popular de 10 minuts, que està convocada a partir de dos quarts d'onze de la nit. L'Ajuntament de Tiana secundarà la pagada inclosa en la campanya anomenada Si no la pagues, la pagues. Això va aprovar en el ple municipal d'aquest mes de juny. L'objectiu és protestar contra les tarifes elèctriques que consideren abusives i el procés de liberalització del mercat elèctric que qualifiquen d'opac, a més de la inversió de les infraestructures per part de les companyies elèctriques que veuran que és inexistent. Joan Martínez és el president de la Confederació de les Associacions de Veïns de Catalunya i si després de totes aquestes coses no fem alguna cosa per dir, ja està bé tenim que de parar aquesta situació fem un punt d'avís a les pròpies elèctriques i sobretot a la pròpia comissió que els, que els garanteix aquestes pujades que estem en contra totes aquestes situacions i hem que fer alguna cosa per tenir les condicions de vida les condicions de la llum que és un, un element bàsic per poder viure qualsevol vivenda sigui d'una manera coherent, d'una manera social i sobretot d'una manera que no sigui i per castigar els sumaris com s'està fent ara. Martínez ha qualificat el procés de liberalització d'incoherència perfecta i ha afegit que les tarifes elèctriques estan pujant per damunt de l'IPC, un fet que considera incomprensible i més en un context econòmic com l'actual. L'organització ja va criticar públicament el dèficit de les inversions a les companyies elèctriques després dels fets de la passada nevada del 9 de març que van deixar sense llum a 500.000 abonats entre les 40.000 persones que van estar més de 5 dies mancades del servei elèctric. A banda de les afectacions per la nevada, Martínez també ha recordat d'altres casos que s'han succeït al llarg dels últims quatre anys, com la pagada de Barcelona. El president de la Confederació de les Associacions de Veïns de Catalunya ha assenyalat diverses incongruències en el servei que ofereixen les companyies elèctriques com la insuficiència energètica si els usuaris fessin ús de l'electricitat en la seva màxima capacitat. També ha apuntat com a incongruent la dependència de l'aigua, un recurs escàs per crear energia elèctrica de manera massiva. Paral·lelament, la companyia Fexandesa ha fet públic que aplicat els seus beneficis durant el primer trimestre d'enguany respecte a l'any passat, arribant a la suma de més de 1.500 milions d'euros. La Confederació de les Associacions de Veïns a Catalunya, que aglutina 661 associacions de veïns i 28 federacions, fa un any i mig que van negar la campanya prou abusos als nostres barris per denunciar l'alça dels preus dels serveis bàsics, tant de les tarifes del servei elèctric, de l'aigua o del transport, entre d'altres. Segons la Confederació, aquests preus, per la seva funció social, haurien d'estar regulats per l’administració pública i no pel lliure mercat. Radio Tiana: Les notícies del migdia. El pressupost per la neteja i el manteniment de les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona no disminuirà aquest any malgrat la crisi econòmica. Aquestes platges, de les quals n'és usuari gran part de la població tianenca, comptaran novament amb gairebé 3 milions d'euros. Així ho han fet públic els representants de la Mancomunitat de Municipis. La despesa es divideix en la neteja de la sorra, el manteniment de les vuit platges que conformen els 32 quilòmetres de costa metropolitana i en inversions. Ramon Torra és el gerent de la Mancomunitat de Municipis. No hi ha increment de cost, però en canvi veiem que podem anar implantant millores. Una de les coses que es planteja amb el tema de papereres i contenidors de major capacitat és ajustar els costos de la recollida de papereres. Com menys unitats n'hi ha, més fàcil és, com de més tamaig són, més fàcils de mecanitzar i per tant podem anar ajustant costos. I part de les millores també van en el sentit de reduir els costos i poder dirigir els recursos cap a altres temes. No? Torre ha posat com a exemple les dues noves papereres semisoterrades que s'han instal·lat a les platges de Badalona. Una altra de les novetats és la instal·lació de nous mòduls en funció de lavabos que se s'assumen als primers auxilis i noves xarxes de voleibol adaptables a d'altres esports com el futbol platja. També s'instal·larà a la platja de la Barceloneta un nou cartell de senyalització amb un disseny renovat amb llum LED que a més de la temperatura i l'hora informarà en línia sobre l'estat de l'aigua, la presència de meduses i la radiació solar. D'altra banda, i segons admet Torra, la crisi econòmica ha provocat que les platges de Castelldefels, Gavà, Viladecans, el Prat de Llobregat, Barcelona, Sant Adrià, del Besòs, Badalona i Montgat hagin rebut major nombre de visitants durant els dos últims anys. I és que segons el gerent de la Mancomunitat de Municipis, la mobilitat de la gent és menor a causa de la crisi i es beneficia d'uns serveis públics que són de qualitat. Les platges metropolitanes ocupen una superfície de sorra de dos milions de metres quadrats i segons els informes tècnics, utilitzen 14 milions d'usuaris entre els mesos de juny i setembre. Montgat dona aquest dilluns el tret de sortida a la festa major de Sant Joan. La inauguració del programa d'actes vindrà de la mà d'un campionat de futbolí que s'allargarà fins aquest dimarts. La festa d'enguany presenta propostes per totes les edats i gustos però amb una alta dosi d'imaginació com reconeix la regidora de participació ciutadana de Montgat Rosa Fontaner ja que el pressupost s'ha vist afectat significativament per la crisi. Jo crec que el que estem fent en amor és la imaginació i realment hi ha moltes activitats que el que fan és intentar doncs, que compartir res amb l'associació de veïns de cascàtic i consolis, que realment col·laboren moltíssim i que realment s'ha la fan molt seva perquè és el, el seu barri que organitza per a tot el poble. No? I cal agrair aquesta predisposició i aquesta col·laboració totalment desinteressada. Una de les novetats d'enguany passa per l'arribada de la flama del Canigó, que tindrà lloc dimecres i que recorrerà a la Torre de Guait, al carrer del Mar, al carrer de l'Eslésia i al parc de la Riera d'Enfon. L'activitat ha estat organitzada per una entitat de creació recent, la secció local d'Òmnium Montgat -tiana. A més, a partir de les 9 del vespre del mateix dimecres, el mongatí Jordi Abad, fortament arrelat al poble, serà l'encarregat de la lectura del pregó de festa major al Parc de la Riera d'En Més tard i en el mateix escenari arribarà el sopar popular de Ravella i el ball amb l'orquestra Taxman. El programa d'actes s'allargarà fins i dilluns vinent, quan es posarà el punt final amb un taller de grafit. Fins aleshores es podrà gaudir de propostes per tots els públics i no s'obliden les més tradicionals, com l'ofici solemne, la ballada de Sardanes, la trobada de puntaires o el castell de focs artificials. En aquest context, diumenge, s'ha programat una altra de les novetats, es tracta d'un torneig de skate que collirà al parc del tramvia. Aquest dilluns s'obre la convocatòria pública per sol·licitar ajuts econòmics pels casals d'estiu d'aquest any. Poden sol·licitar-los les famílies empadronades a Tiana amb infants i joves menors de 16 anys al seu càrrec, ja sigui per participar en els casals d'estiu o en els menjadors dels mateixos i que es portaran a terme a Tiana. Els interessats poden presentar les sol·licituds fins al 30 de juny. La informació i els formularis es poden descarregar al web de l'Ajuntament tiana.cat. La informació local a Radio Tiana. A de la celebració internacional de la Festa de la Música, la sala Albènes acull aquest dilluns una cantata cromàtica, música del tianenc Xavier Maristany i lletra d'Anna Aguilar Amat. Prenent com a fil conductor els colors, s'explicarà una història cantada sobre com cadascun d'ells és únic i expressió d'una emoció. La cantata estarà interpretada pel cor i conjunt instrumental del Centre Oriol Martorell. El tianenc Xavier Maristany n'ha donat més detalls. Sí, hi ha un text, és una poesia molt bonica de l'Anna Aguilar Amat, que explica cada color, el blau per exemple, la similar per un cantó a, a coses pàpics i típiques que sabem, com el mar, el cel, etcètera, però per altres cançons també el tema del, del blues, del tristor, etcètera. el tema verd és la natura però també és l'esperança, el vermell és la passió, cada color una mica simbolitza el que tota la càrrega emocional que aporta d'ell, a, no? a banda del blau, el verd i el vermell també hi seran presents el groc, el taronja i el magenta. En aquest sentit, Maristany ha explicat que el que pretén la cantata és que els espectadors concebin la globalitat de les sensacions que transmeten al conjunt dels colors i no la particularitat de cadascun d'ells. A banda del fil conductor dels colors i segons ha explicat el Tianen Xavier Maristany, la cantata també pren com a referència el pensament d'Izac Newton, fins al punt que en anteriors posades en escena apareixia el personatge que el representava. En aquesta ocasió, però, s'ha portat el terreny més abstracte per donar més força a la part musical. La Biblioteca Can Baratau acull des d'aquest dilluns una exposició que porta per títol Per què? i que ha estat realitzada per la branca de castors i llodrigues de l'agrupament Escolta Roger de Flor. Després de tot un trimestre de visites i exploracions pels diversos parcs de Tiana i també alguns de Montgat, els nens i nenes més petits al cau presenten un conjunt de murals realitzats amb diverses tècniques on es posa de manifest el que els agrada d'aquests espais i el que els agradaria canviar. La cap de la branca de castors i llodrigues des del cau, Clara Maristany, ha explicat que l'exposició planteja algunes propostes molt agosarades i imaginatives, però d'altres són coherents i de fàcil aplicació. Altres són coses que nosaltres no ens hi fixem i doncs que ells baixant i pujant pel tobogà en 4.000 cops, doncs ens han dit que aquell tobogán, doncs, que crema o que aquell tobogant, que li falta una barana o coses simples que poden ajudar tant a ells com a tots els nens de Tiana i que nosaltres els adults, doncs, que no ho podíem veure directament. Segons ha explicat Maristany, aquest projecte ha estat presentat també a l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, que s'ha compromès a estudiar les propostes presentades pels més petits de l'agrupament que tenen entre 6 i 8 anys. D'altra banda, l'exposició també presenta un dossier amb entrevistes que s'han realitzat a dalt d'altres persones externes al cau i que també han reflectit la seva visió de com els agradaria que fossin als parcs de Tiana. A més, també es posarà a disposició dels visitants un vídeo de la trobada dels nens i nenes de l'agrupament amb l'alcalde de Tiana el dia que van anar a presentar el projecte. La mostra es podrà visitar des d'aquest dilluns, però demà els nens i nenes que han realitzat l'exposició presentaran els seus treballs a la mateixa biblioteca. Ràdio Tiana, les notícies del migdia.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 La entrevista... Vista i oïda, música i color. Aquesta és la recepta que proposen el tianenc Xavier Maristany i Anna Guilaramat en la cantata cromàtica que acull aquest dilluns la sala albenis de Tiana. Amb aquest acte es vol demostrar que els colors parlen, o millor dit, que canten. Anarà a càrrec del cor i conjunt instrumental del centre Oriol Martorell i l'acte s'emmarca en el Dia Mundial de la Música. I per conèixer més aspectes sobre aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon el tianenc Xavier Maristany. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs primer de tot, nosaltres hem fet algunes pinzellades, però ampliem què volem dir quan parlem de cantata cromàtica. Cantat en primer lloc, vol dir que està cantada. Que això... Diguem-ne, hi ha pieces que només són instrumentals, aquesta en qüestió està cantada, el qual vol dir que hi ha un conjunt instrumental, una orquesta de cambra, diguem-ne, i un cor que... Que, canta, que diu el text del, de la cantata i cromàtica fa referència al fet que està estructurada en colors perquè hi ha cinc colors al llarg de la cantata que es van explicant en els colors bàsics explica, és com una metàfora d'aquella civilització eh? explica que tots els colors diferents poden conviure eh? que tots els colors eh, de diferents combinacions formen nous colors, etc. Si més no, tots aquests colors s'intenten explicar o transmetre a partir d'aquesta doncs, veu i d'aquesta música, no? Sí, sí, sí. Hi ha tot un text que ho explica, hi un text que és una poesia molt bonica de l'Anna Gilaramat, que explica cada color, el blau, per exemple, l'assimila per un cantó a, a coses pàpics i que sabem, com el mar, el cel, etcètera, però per altres cantó també el tema del, del blues, del tristor, eh, el tema verd és la natura però també és l'esperança, el vermell és la, la passió, etcètera. Cada color una mica simbolitza el que eh, tota la càrrega emocional que porta a ell no? Clar, això no va dir, perquè de fet sí que hi ha certs sentiments doncs que potser són més fàcils d'associar-los a un determinat color, però hi ha d'altres sensacions doncs que realment potser podríem dir que és una mica subjectiu, no?, que cadascú li posa el seu toc de color particular, no? Sí, sí, sí, hi ha gent, jo conec gent per tots els gustos, hi ha gent que li agrada molt el color vermell, hi gent que no el pot suportar, i ha gent que, un oh, groc i menys en un escenari, no el pot veure... Uh, sí, és cert que és subjectiu eh? mm, però una miqueta també ens serveix de fet el que, no és objectiu, el que no és subjectiu és que hi ha uns colors més vius que d'altres per tant també es pot assimilar amb un tipus de, de música molt més, molt més vistosa no? Llavors, és evident que el vermell per exemple és, una, és no li correspon una música molt més passional que no pas amb un, amb un, no sé, amb un blau per exemple És de és un blau com fosc Uh, però després de tant aquests temps ràpids, a uh, versos molt més uh, dits amb molta més peix, etc. No? Uh -huh. Suposo doncs, que cada color s'ha volgut tenir una cura especial i treballar-lo doncs, separadament per després establir doncs, tot el que seria aquest conjunt, no? Sí, sí i no, però un cantó sí, és dir cada color l'hem tractat amb... amb... Amb, amb el que és, hem parlat extensament amb l'Anna i tal, clar, fins a, fins a arribar a construir la cantata, però per l'altre també és, és molt important per mi, i, i en totes les meves composicions ja ho faig, però en la cantata més de veure la cantata com un tot és dir, hi ha un hi ha un tot que és la suma dels colors i per mi és més important la suma de tots els colors la sensació global que queda que no, ai que trist que era el blau, ai que alegre que era el vermell sinó una miqueta que tots la insisteixo amb la idea aquesta que és la que hi ha un moment en què el cor, per exemple, diu ehm, no hi ha banderes no hi ha colors no hi ha... etcètera, vull dir que ehm, és com un canel que ens unim en què la diferència dels colors és, una, és un enriquiment i no una, i no una pobresa, no? Mm -hmm. Parlàvem d'una sensació global què és el que es vol transmetre és, quin és l'objectiu que es vol aconseguir amb aquesta cantata cromàtica diguem de pel cantó diguem-ne, ètic seria aquest, seria de transmetre aquesta idea de que, de que hi ha una globalitat que és més interessant inclús que a les particularitats de cada color, però l'altre és que soni una, una música unes sensacions no sé, l'altre problema diem, és que jo soc músic i és que la, els músics ens, ens acostem a saber explicar millor música que en, que en altres termes i llavors la, la música ja ha fet molt això ja ho hem cuidat amb l'instrumentació l'instrumentació per exemple té a part del conjunt instrumental i del cor, que té un trecament de música, diguem contemporània, però entendre més o menys, també hi ha un combo, per exemple, que és, que és com de rock. És dir, també a la música conviuen diferents colors i diferents normalitats, no? I és aquesta sensació global que es vol, que es vol donar. He avançat algunes pinzellades del blau també del vermell que potser doncs, el blau tenia un ritme més lent el vermell doncs, potser més mogut en el sentit doncs, de que transmet aquesta sensació més passional però encara n'hi trobem d'altres no de colors quin són? El groc, el groc és el segon que és un, parla d'una contradicció que és molt bonica que diu dir que si sol és trist però estàs content el, el vers que es va repetir és una miqueta aquest és a dir, com la persona se sent sola eh? Uh, per un cantó és, és un aïllament i és una és, és, és pejoratiu, en relació a la societat, per altre cantó, uh, quan ets sols quan més llibertat tens, no? I si això saps, saps veure-ho amb relació si després són capaços, que és el que estaria la qutada de les tonisions, tota capaços d'estar sols i després estar acompanyats és, una, és un enriquiment, si no, evidentment, és un empobiment, una persona que està sola tota la vida és un... molt trist, diguem, -ne. sobretot que se sent sola si està sol i no s'encén, rotll. I el color groc canta una miqueta això, una miqueta d'aquesta solitud, d'aquesta sensació molt particular, molt íntima, però alhora eh, doncs molt, molt atragent, no? Uh -huh. eh, el color verd, evidentment, és el color de l'esperança, és el color en què s'obre, és, és el tercer moviment, primer ve el blau, després ve el groc, i després ve el verd, que és l'obertura, la, la natura, eh, etcètera, Després, bé, el taronja, que és un moment, el taronja és un color que dura com uns 10 segons, que és una cosa amb suspens... Eh que és una sensació, és com un pas cap al magenta, i el magenta que és el penúltim, és el color que és, un, és una combinació de colors, el magenta no és un color pur, com tampoc no vol és el, el taronja són colors, són colors eh, més que els d'altres, i aquí es canta molt en què el magenta comença explicant que el blau i el vermell es van trobar al fons d'un llac, i allà van engendrar un nou color, etc i, i apareix tot el can al magenta, que és quan es parla d'això que abans de abans, que no hi ha banderes, no hi ha colors, no, bueno, no, hi, ha colors, no, hi, ha, no hi ha diferències grans i hem de ser tots junts. I el vermell, finalment, que és l'últim número, és el més passional, és més divertit, parla d'una festa, parla de... etc. O sigui, acaba amb una mena de, de festa global de, de dels nanos, no? I També banda... està molt pensat en aquest sentit perquè els nanos, els que toquen, que són 61 nens... Hi ha, hi ha 50, músics i, ai, 50 cantants perdó, i 11, 11 músics més el Combo, o sigui que els anys 66 està molt pensat perquè s'ho passin bé i a mi em cal fer que s'ho passin bastant bé quan ho fan, menys aquesta és la sensació que em dóna quan he anat als assajos Tenim un fil conductor clar que és aquest dels colors però em sembla que encara n'hi ha un altre i que està una miqueta més ocult no, no sé si em podem parlar d'aquest també un fil conductor més ocult en aquest cas un personatge ah, sí, perquè la idea, la idea jo a vegades estructuro i em sembla que també ho fa a vegades, vegades estructure les meves composicions amb, o sigui, com uns arguments que són molt interns meus, a mi em serveixen perquè per, per, per, per hi hagi un fil conductor intern meu en aquest cas hi he pensat molt en Newton inclús en una primera versió que havien fet de la cantata apareixia el personatge Newton i explicava com ell projectant colors a la paret s'havia adonat d'acabar apareixant els colors, obtenien nous colors, etc. I Newton inclús apareixia com a personatge que el feia jo, i, i jo parlava com a Newton. I ara el personatge ja no és, ara és una cantata, i hem preferit portar-lo cap al terreny més, més abstracte, menys narratiu. I creiem que, que aquí guanya pes tota la part més, més sonora, més musical... I, i que ja no feia falta ja explicar el Newton perquè els col·logers expliquen per a si mateixos. Sí, perquè de fet a Tiana és la primera vegada que podrem veure aquesta cantata cromàtica però cal tenir en compte que ja s'ha estrenat en altres escenaris, no? Sí, això és un encàrrec que em va fer la... la... bé d'un encàrrec que em va fer Cultura en Viu, de la... que gestiona tota la part de Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona i es va fer amb, un, amb el cor i la, i la coral de la de l Universitat, de l'Autònoma i però clar, que hi ha gent de l'Oriol Martorell que es coneix són professors, ja, ja portaven els dient, escolta, això ho anem fer amb els nanos de l'Oriol Martorell, que pot ser molt interessant, etc. I, i aquest any hem trobat l'oportunitat per fer-ho ens hem posat i aquí estem uh -huh. no sé si també no sé si descarteu també una possible col·laboració amb entitats d'aquí de Tiana com per exemple amb la Societat Coral o treballar fins i tot amb l'Escola Municipal de Música i Dansa per dur també a terme més endavant sí sí, sí, sí evidentment a mi m'interessa moltíssim treballar i de fet ja ho faig jovint eh, jo he treballat amb l'Escola de Música i treballat amb la, amb la Coral de Tiana etcètera uh, si, no és aquest, si és aquest projecte encantat de la vida i tant que sí, però vull dir que si no, segur que n'hi ha d'altres, perquè mm, jo trobo molt interessant pr primer el treball amb nanos d'aquí de, de l'escola, nanos i no tant nanos en alguns casos però el treball amb l'escola, que l'últim treball continuat al llarg del curs, amb una perspectiva llarga amb una amb, amb noves instrumentacions, noves escoles de gira etcètera, i amb el cor amb el cor hi alguna cosa que he fet alguna vegada ben mm, fer un un 11 de setembre ens ben divertir molt i va ser molt interessant i vam posar moltes ganes o sigui, si, si és la cantata hem cantat, però si no, segur que hem fet d'altres perquè en l'escola de música sempre estem parlant de fer projectes conjunts de fet ja en tinc una mena de, un, com una primíssima idea d'una cosa al cap uh -huh. eh. espero que, que la podem saber aviat, si més no, ens en puguem fer, fer resò. en tot cas precisament, perquè no és la primera vegada que es posa en escena parlem una mica de doncs, la resposta que ha tingut en aquests altres escenaris on sí que s'ha pogut veure aquesta cantata cromàtica Sí, es va fer a la, a la, a la mateixa universitat, a l'aula, a l'auditori de la universitat, i es va fer a l'auditori de, de Cerdanyola. I molt bé, molt bé, va venir molta gent. Uh, per mi... Un... Té aquesta doble vertint. Una cantana té, una, té, un, té un component per mi que és molt interessant, que la fa molt interessant. L'únic que dona molta feina perquè és molta gent. Però té un component que la fa molt interessant i és que la toca molta gent. Una cosa que dues persones toquin un un duo de, de piano i, i violí i és molt bonic, és molt íntim i això, però una cantata crea, una, crea un ambient entre amb els assajos, amb els que toquen, és com, suposo, com els que fan una pel·lícula, com els que fan, etc. no? Crea tot un, tot un equip. I això per mi li dona un valor afegit, és dir, no és només que s'ho de al públic, que jo crec que en, els, en les actuacions que han fet la cantata s'ho han passat molt bé, sinó que els que tocaven també suposo que també una cosa va per l'altra i ja no transmeten d'alguna o no? Doncs bé, hem volgut parlar amb el Tienen Xavier Maristany que és precisament un dels autors d'aquesta cantata conjuntament amb en Aguilar Amat que ens ha avançat doncs, més detalls precisament una cantata que se celebra avui que es commemora el Dia Mundial de la Música que això suposo doncs, que també és important a tenir-ho en compte, no? Sí, sí, jo em sembla que està bé celebrar que celebrar que la música existeix celebrar que uh, uh, aquesta idea, no? No, no només uh, la podem entocar, sinó que la podem ensenyar, i que i la Festa de la Música per un altre component que acostuma a passar bastant, almenys tots no els que jo he participat com la, la d'avui en que um, hi ha molt poc al dia aquest, concretament hi ha molt poca diferència entre el qui és molt professional, el qui és molt poc professional, el qui cobra molt, el qui cobra poc en sembla que vaja ningú pràcticament cobra el, el dia de la música. I això en sembla, sembla per un dia en sembla molt positiu. És dir, està, està fantàstic. Jo he fet algunes festes de del en han he tocat al costat de gent que no en tenia ni idea pràcticament i he tocat amb monstres autèntics. I, i aquesta idea de que bueno, és una festa que ens fem tots junts i que el que compta gairebé més el fet de que no sentim músics que no el fet de que siguem uns grans professionals ho trobo molt, molt interessant i per això m'agrada participar en aquesta acta cromàtica avui en el dia de la festa de la música D'acord, doncs tots aquells tianencs i tianenques que vulguin sumar-se a aquesta festa de la música que sapiguen que poden fer-ho precisament aquí a Tiana a la sala al Benis a partir de les 8 del vespre amb aquesta cantata cromàtica Nosaltres hem volgut parlar amb Xavier Maristan Any, precisament com dèiem, un dels autors d'aquesta cantata. Moltes gràcies per atendre'ns. Molt bé, a vosaltres. Deu siau bon dia. Tiana, serveis informatius.